Для ведення судового процесу справі Федорюка Ігнатенко призначив свого заступника по молдавському населенню району. Судді Ігнатенко було стидно показуватися переді мною, тому що він при всій своїй впевненості потерпів поразку. А справа Федорюка славно була завершена. Визначення суду було в користь Федорюка. Суд ухвалив надати йому воєнну пенсію то була радість всім. Була і мені. Два роки з гаком тримала та боротьба. Сорок днів я потратив тільки на дороги по тій справі. Успіх у тому собі не припесую. У Божому плані так було призначено, щоб прийшла радість і у дім Федорюка. І Бог доручив те мені. Всюди зі мною йшов. І сам довів справу до щасливого кінця. Хоча те робилося через мене, хоча я витрачав свій час, але той час був даний мені Господом. Я дійсно мав таку службу, що міг бути вільний, коли було потрібно. А інший хтось не мав такої можливості. А щодо завзяття і настойчивості в тій справі, то теж Бог клав ті якості мені в серце. Справа була важкою і великою, непідсильною мені, і після її успішного завершення я визнаю всім своїм розумом, що то не я зумів добитися, але що те робив Бог. А в мені залишилася приємна радісна пам'ять, що я був використаний Богом. Хочу залишити вам, дітям моїм, і всьому нашому родові таке слово. «Робіть добро людям всіма вашими силами, це принесе вам великі задоволення і щастя на землі, а добрі діла ваші підуть за вами, щоб засвідчити перед Богом про вашу доброту. Робити добро комусь треба бути жертвеним, Кому зробиш добре, сам будеш втратний, але якщо те добро було зроблене щирого серця – то й та втрата, яку понесеш, буде не гіркою, але солодкою, і принесе тобі радісне задоволення. Федориковий Бог додав віку, він прожив ще 25 років після того, отримуючи пенсію. Пенсія його складала на тодішні гроші 70 карбованців. А якби був отримував пенсію колгоспника, то, мав би був 20 карбованців. За 25 років отримані гроші разом склали 21 тисячу карбованців. Це гарні три сільські господарстві у селі, чи один середній дім у місті по тодішніх цінах. Федорюк жив заміжною донькою, домкою, і вони побудували гарний цегловий дім. Домочка його дочка покаялася, і її чоловік теж. Слава Богові! Гнівки КГБІСТІВ Десь на початку теж 70-х років в нас кам'янці трагічно загинула молода дівчина, дочка віруючих батьків. В Чернівцях на автовокзалі, де чекали пасажири автобусом, була збита металічна стойка з назвою автобусного маршруту, яка падаючи травмувала її на смерть. На тому похороні була вся наша церква. Так як похорон був по особливому незвичайний, з причини трагічної смерті дівчини в розквіті краси і сил, зібралося дуже багато і світських людей. Похоронне богослуження проходило під особливим Божим благословенням. Всі присутні були зворушені чудовими натхненними проповідями, співом загальних та хорових пісень, Грою похоронних мелодій, духовим оркестром по дорозі, вже на цвинтарі, говорив проповіді я. Кількість присутніх ще звеличилась за рахунок світських людей, які вже чекали приходу похоронної процесії на цвинтарі. Такий збіг обставин і доброї нагоди говорити вільно і до православних людей по-особому вдохновляв. І Бог дав мені слово, як я на людей. Але за те розвізлився дьявол. І другого дня я вже був викликаний в сільську раду, де на мене чекав головний КГБ нашого району по фамилії Опеченюк. Довгі роки він займав той пост. Ривнево, безпардонно виконував всі указки свого вищого начальства. Інтелігентність і вишколеність. Його обминуло в житті, він тримався на своїй посаді завдяки своїй ревності і рабській підданості партії. І того ранку дуже агресивно став на мене наступати, за проповідь, яку я говорив на цвентарі перед великою кількістю невіруючих людей. Загрожував мені, що відкриє на мене кримінальну справу щоб мене органи правосуддя засудили за такі дії, і таким образом я був ізольований від громадкості села і не розсівав між ними релігійний дурман. Я йому нагадував про законність, яку він порушував такими речами. «Чому ви загрожуєте незаконно мені, – говорив я, – і створюєте безпричинно такий галас? Вам би тільки карати людей і судити». Ви у всьому бачите порушення закону, навіть там, де його зовсім немає. Я вчора на цвентарі діяв у рамках закону, як офіційний учасник похоронного служіння над молодою людиною, яка трагічно загинула. Це було б так, якщо б ви не зібрали пів села на свої релігійні похорони. Обурювався він. Ви створили з похороню справжній мітинг демонстрацію з оркестром та своїми піснями, які заборонено співати в громадських місцях, і ще хочете доказати свою правоту? «Правота зі мною», – сказав я, – «це ви хочете доказати те, чого не було. Ви десь бачили, чи хоча б чули, щоб хтось проганяв людей з похоронів? Такого люди з розумом ніколи не робили і не будуть робити». А ви, виходить, хотіли б, щоб ми так робили. От тоді ми і були б із увірами, як ви нас називаєте в очах людей, та ми ними не були і не будемо ніколи. Молода дівчина у розквіті сели і краси позбулася життя чері, через чиюсь необережність і люди вийшли, щоб віддати її послідну шану, підтримуючи тим вбитих горем батьків. «Як ви можете класти нам те в провину?» Він стояв на своєму. «Стільки народу? Вона що, міністр, письменник чи принцеса? Що хмара людей стоїть і слухає, як ви залякуєте їх, щоб тільки вони йшли до вас у церкву?» «Про що ви говорите?» – запитував я його. «Мене слухали 600-700 людей, і я думаю, що всі ті люди – Можуть засвідчити, чи я клекав когось до нас у церкву. Такого я не говорив. Я говорив, щоб кожен приготовився до зустрічі з Богом, праведним суддією, Тому що смерть, як бачили, забирає часом несподівано і молодих. Така була тема моєї проповіді. А що вам хтось доносить неправду, те честі вашої служби не складає і один неправдомовець не може перекрити своїм свідченням свідчення 600-700 чесних свідків. А щодо того, що покійна не була міністром чи принцесою, що стільки людей прийшло її проважати, посоромтеся самі себе. Життя одинаково дороге, як міністрові, саме так і прості дівчині. І не понежуйте пам'яті померлої бо тим самим понежуйте свою репутацію в очах людей. І йому неприємно було таке слухати. В ньому закіпало, і він знову взявся за погрози. Не відволікайте мене від головного своїми моралістичними промовами. Вчора ви створили мітинг, демонстрацію в громадських місцях з релігійним співом та оркестром. І я відповів. Це у вас на похоронах за померлим ідуть 10-15 людей, і на цвентарі скажуть «Вічна пам'ять тобі, Іване, хай земля буде тобі пухом» і все. А в нас так ніколи не було ні за діда, ні за прадіда. В нас така народна традиція спокон віку, така вона і сьогодні. Ми поважаємо померлого як людину яка прожила між людьми, яка трудилася і внесла своєю персоною посильний вклад в гармонію життя, і вона заслужила того, щоб віддати їй належну честь і повагу в її прощальні подорожі зміж нас. І ніяка це не демонстрація. Щодо громадських місць, за які ви оскаржуєте мене, ви знову не потрапили в правду, а кудись мимо. Хіба ви не знаєте наших законних прав, що ви вбачаєте якісь порушення з нашої сторони? Ми маємо законне право проводити богослужіння у молитовному будинку, на дому померлого і на цвентарі. І це все дотримано нами. Ви би хотіли, щоб нас ніде не було видно, но ми є і маємо право жити. Перед законом і ми віруючі, і ви не віруючі рівні. А те, що вам те не подобається, і ви вишукуєте проти нас оскаржень, те теж можна розцінити як дискримінацію. Думаю, що не варто вам провинятися у створенні дискримінації? У вас язик підвішений добре, а він багато кому пошкодив. Мені просто жаль ваших дітей, я міг би вас усмирити білими ведмедями. Мабуть, ви б по-інакшому заговорили? Ви що думаєте, що у нас щось забут? Ви під пильним нашим наглядом з двадцятирічної давності і вважаємо вас неблагонадійним. При першій нашій спробі налагодити з нами корисні стосунки, що там, у Фалкові, ми зрозуміли, що ви за елемент. Чому ви не захотіли співпрацювати з нами, але так агресивно дали відпір? «Та вам не складає плюса, а навпаки?» «Та подія якраз склала мені великий плюс, що я маю відтоді спокій від вашого інтересу до мене», – сказав я. «Який до мене був привіт, такий я дав отвіт. Не я проявив агресивність, а той капітан, який хотів мене наганом затягнути у ваші сіті. Слабий з нього спеціаліст по вашій лінії». Якщо він ще десь є, можете йому передати, що я дуже вдячний йому за таку розв'язку між нами, тому що я мав спокій всі ці роки, і більше ніхто не мав охоти переконувати мене співпрацювати з вами. Я дотримав даного мною слова. За двадцять років про ту подію я вперше заговорив тільки перед вами, тому що розумію, що ви у курсі тих справ, бо витягли мене на розмову про те». Опеченюк на те згорда випалив мені. Вашим непогодженням співпрацювати з нами ми зовсім не постраждали. Незамінних нема. Знайшлися другі. І ми в повну силу працюємо. І про вас все знаємо. І ваша справа все поповнюється матеріалом, який свідкує проти вас. Якщо ви не припините своєї сектантської активності, я вам не заздрю. «Не шантажуйте мене леповими страхами», – заперечив я. «Якщо правда те, що ви сказали, що ви все про мене знаєте, я тим дуже радий. Про мене знають всі люди і керівники від мого села, району і аж до обласного виконавчого комітету, а також правоохоронні органи, і знають все з доброї сторони. Тієї підозри, яка вам приведжується відносно мене, ні у кого немає». «Тільки у вас». «Марчук», – каже він, – «факти-то уперта річ. Ви себе змальовуєте майже, що не ангелом, а ваші родичі подали заяви на виїзду в Америку, і ви мовчите, не переконуєте їх, щоб вони відмовилися від того? До вас у молитовний дім нелегально приїжджають різні гості, і серед них можуть бути і шпіони, і диверсанти, а ви теж мовчите? Це ж факти». «Яке відношення мають ці факти до мене?» допитувався я. «Що я агітував своїх родичів, щоб їхали в Америку? Дайте їм волю сповідувати свою віру згідно радянської Конституції, не переслідуйте їх, не штрафуйте, не судіть, і вони не будуть вириватися кудись своїх хати. Від добра ніхто не втікає. Вони не підуть на порушення закону чи державного кордону. По міжнародному праву по всіх законах вони дали відповідним державним органам свої документи на виїзд. Якщо держава дозволить, вони законно поїдуть. Не дозволить, залишаться. Чого я маю переконувати чи спіняти їх? Вони незаконного нічого не роблять.